Hej och välkomna till en av ett avsnitt av projektet rullar Där jag, Max Och jag, Alex Djupdyker ner i filmens och tv ofta oftast underbara värld Idag ska vi prata om mannen som alla män vill vara och alla kvinnor vill vara med Om vi går efter gamla normer James Bond har överlevt 50 år på vita duken Da Lite kurios som James Bond, Max Mm Skapade av Ian Fleming på 50-talet. Mm. Författare, det kan man väl säga. Han var väl journalist innan han började skriva bond -böcker. Ja, precis. Han var inte krigsveteran alltså. Jo, mm. han var väl agent. Det ska väl vara att James Bond är väl uh, hans alter-egg. Mm. Den Lite han skulle vilja vara i alla fall. Ja, men jag tycker liksom den rollen han hade i kriget påminner kanske mer om ems Mm. roll, alltså James Bonds chef, kan man säga. Ja, precis <laughs> Första boken kom 1953 Casino Royale. Mm. Den såldan han uh, till ganska tidigt. Och Gjorde han sedan en tv-film. Ja, Jimmy Bond. <laughs> Mindre lyckas ja. som jag förstått det. Och sen kom ju... Uh, Harry Saltzman och uh, Albert Broccoli mm. in i bilden och ville förhandla och fick rättigheten att filma. Mm. Men det var främst inom Harry Saltzman tror jag. Och det är där det börjar rulla igång. Och det var ju succé från början. Yeah. Ja, Gick det så jättebra i de två första. Tror, det gick ju till, vi tillräckligt, tillräckligt bra för att det skulle gå hem. Alltså, ja, det gick ju bra. Men sen var det hysteri med Goldfinger. Ja, med precis, pinka, liksom. precis. Sean Connery, första James Bond, mm. var inte Ian e. Flemings första val. Förrän han hade sett filmen. Ja, han var ju väldigt så för att han var både skott och han var väl... Från arbetarklassen och lite sånt där. Och yeah. James Bond skulle ju vara en så här hög, högutbildad kille ju. Så var ju till och med förtvungen att fråga sin fru om Tycker du han är sexy? Ja, <laughs> klart han är. Ja, men okej okay då. Men hans första var ju Christopher Lee. Distant cousin. Ja yeah, just det. Jag vet inte. Distant cousin, vad kan det räknas som Nedskusin. <laughs> Eller någonting. Ja, yeah, det yeah. finns det. Uh, Sean Connery gör de fem första filmerna Mellan 62 och 67 mm. Innan han uh, får nog Efter uh, Man lever bara två gånger Ja han det blir lite, lite hysteriskt. sist Det blir lite för mycket hysteri runt honom Ja han fick ju inte en lugn stund I Japan när de spelar in nu. Mm. Så han fick väl typ nog där ja. Fick de en ny bond Och hittade en i George Lassenby som <laughs> Typ lurar sig till rollen Faktiskt Ja, precis. Ingen meritlista överhuvudtaget. Förutom den han som filmat i Tyskland och Frankrike och Belgien. Alla ställen som man trodde inte de skulle kolla upp. Nej, precis. Han verkar lurer lurig Kort Ja, fick lite hybris och lite fel rådgivning av fel personer. Just det, detta var ju lite under hippie och så ja, här. Bonn bon var ju väldigt så här eh, krigsinriktad. Ju. Ja, kort, hårig, eh, vädrakad. <laughs> så när han kom eh, ovårdad till galapremiären så blev han ute poppis. han fick ju gå efter en film. Och då ångrar han ju djupt nu efter Ja, det kan man tänka ju... sig. <laughs> Men jag menar liksom, har man inte gjort någon film innan då blir det stor med James Bond alltså, då, då, då ska man ju vara lite mer ödmjuk, ödmjuk än vad han var ju. Mm, ja, lite kaxa, kanske. Ja. Det är arrogant. Så det känns som han fick hybrist där helt enkelt. Heel Smile's That's känns. tjänst som Ja. floppar lite grann men uh, har blivit väldigt populär senare år. Racken ja, det verkar, verkar som det är många som talar som nästan den bästa Bondfilmen. Ja, absolut. Jag såg den först ganska nyligen men jag, nej, jag tyckte den var okej okay, alltså, Ser fantastiskt. Ganska ut. ganska forgettable. Ja mm. det ser bra ut men jag tänker lite på snowroller <laughs> Va? <laughs> ja, vad Jag var då. Nej. nej. Alternativ bra. till biljakt massa snö <laughs> Nej men ja. I alla fall de blev så vi måste få tillbaka sjön. Connery. Ja, ja. Och han ställde ihop en film till Diamantfeber. Oh. Avsluta ja. inte med den bästa. Riktigt. Nej. Han går ju senare och gör en uh, inofficiell James Bond-film också. Ja, en slags remake på Thunderball. Yeah. Never Say Never Again. Precis. Med uh, Max von Sydow som uh, mm. Blåfield. En styre uh, Blåfield. <laughs> ja. Sorry en skurk som är det är väl Bonds största arkefin, väl. Får man väl säga. Ja, absolut. Det som flest har. Ja, har Del, deltagit i åtta James Bond-filmer av 24. Mm. <laughs> Då får man väl räknas. Som... Många olika skepnar. Ja, det får man lugnt säga. Roger Moore tar över 73 med Live and Let Die. Ja, just det. L leva Låt och det tror jag den på svenska. Levo låter där. låta där. Och det är han som spelar Bond flest gånger. Eller sju gånger. Mm. Är det en mer än kunde du? Jep. Ja. Är det många som växte upp med Roger Moores filmer? Så Har honom som sin bästa ja, just för, Bond? Just för att, att han, han att ändå spelar, han spelar ju Bond från 73 till 85. Så det är en ganska <laughs> lång... Overstate is welcome kan man säga. <laughs> Sista <laughs> filmen såg han fan gammal liten. Alltså. Det var från de byter ut han sen 87 mot Timothy Dalton mm. Men det var egentligen tänkt som ja Det var egentligen tänkt att Pierce Brosnan skulle ta över För hans tv-serie Remington Steel Lades ner Men så var det en klassul på 60 dagar Att de hade 60 dagar på sig att sälja Serien till någon annan kanal istället mm. Och på sista dagen så fick han samtalet där i NBC, tror jag det var, som hade köpt serien. Mm. Och han ville ju verkligen spela Bond. Så det inte precis innan han skulle gå upp på pressträffen? Typ. Ja, det var väl något sånt. nu <laughs> är nöjda Bond och var det ring, ring. <laughs> Fuck. <laughs> Vad så det. alltså. Ja, och då blev det Timothy Dalton som tyvärr inte gick Kemus publiken. Nej. Hans gestaltning var ju lite mörkare jämfört med tidigare. Ja, det får man säga. På så det blev två filmer för hans del. jag tyckte blev... han var lite humorlös och oscharmed. Men jag tycker han har en jävla karisma, Timothy Dalton, rent allmänt. Nej alltså. ja, jag, tycker, jag tycker han har... Eh, det var kanske... Ett, alltså, det var ganska mörka filmer han var med i också. Alltså, så, så, så det där är ju inte så mycket plats för just humor, kanske. Nej, framförallt... Eh... Längst och stikur. Jag är charmig tycker du. Humorlös kan jag kanske hålla med <laughs> om. Åtminstone i de här filmerna. Ja men i alla fall en trovärdig några, precis som Sean Connery och Daniel Craig som inte Roger Moore, jag tycker. Jag köper inte honom som nördare maskin. Nej, absolut inte. Men det kommer vi in på tycker jag. Det blir ju en uh, liten uh, liten break där, mellan 89-95. Då kommer mm. GoldenEye med äntligen kommer få Brosnan spela James Bond. Mm. det blev succé? Den här gången gick det. Ja, GoldenEye tycker jag själv är bra. Ja, är jag det är på. på. Sen uh, det det jag resten av bond som Brosnan gör är, uh, Ja, det sjunker lite ja. ganska kraftigt. Ja. ja, verkligen. <laughs> det är ett understatement kan jag säga till mig. Den sista gör 2002. Diana Darday mm. med Halle Berry bland annat. Mm. Visst, Halle Berry har ju <gör> Kört filmer <kalkynfilmer> innan <gör> Eller är äh, Senare vi har, vi har ju nämnt dem tidigare i Catwoman ja, <gör> Men visst, Catwoman <gör> kommer ut två år senare Så det känns som hon, hon hade en liten svacka <gör> 2002-2004 <gör> <gör> <En> Dålig agent <gör> ja, 2006 uppstämde de sig för att Gå tillbaka till Source Material, liksom böckerna och då gick de till Casino Royale. Back to Basics. Yep. För detta är lite av en remake, reboot om man ska säga. Reimagining. <laughs> <Ja, nj, laughs> det, det kom inte jag in det en, höllet, också på. Det heter helt och hållet. powerd på 60-talet med Peter Sellers. Ja. Så så var Casino Royale. De, men även de, var... de blandar väl in lite från de andra böckerna som alltså, väl typ Dr. upp och ta när. Man är fullt medveten, jag har inte sett den. Nu har du något äh, gemensamt med den 50-talskansinärerade heter enkelt? Nej, det var väl bara ett rent av amerikanskt. Alltså, äh, ja. Jimmy Bond var ju en amerikansk agent. Ju. <laughs> <Yeah>. <laughs> det var ju ja, för man. att äh, amerikanerna köpte ut en engelsk agent så de fick göra om det till en amerikansk. Ju. Så typiskt. Ja. Mm. <laughs> Nej, men detta, det var ju inte en äh, Eon Production som äh, Saltsman och Broccoli bestämde av ju utan det var ju innan tror jag till mig de fick rättigheterna till bond överhuvudtaget mm. ja, ja. just vad nu ja. men det var ju ett väldigt eh, vackert där med rättigheter hit och dit just för att han hade sålt rättigheterna jag tror det var, var det Columbia som hade rättigheterna till Casino Royale ja mm -hmm. ju det var, det var något annat bolag som hade då rättigheterna där ju så det var ju en jävla twist där ju och det leder ju tillbaka ända ner till Oskbollen nu. Ja, ja, absolut. Men det, det, var ju, det var en jäkla röra där ju. Men det var ju lite Ian Flemings fel själv ju, som hade jobbat ihop med två andra killar om ett manus. Ja, det så det var, det var en Och vissa, vissa grejer tog han med i åskbollen sen ju. Mm. Och då påstod ju den ena killen att det var hans idé och liksom så de, de var ju tydligen fulla och lite sådana om skäp på manuset, mm. ju, Så det var lite svårt att hålla koll på vem som hade kommit på vad du. Där av den twisten. Ja, ja. Där kommer en animerad serie, serie på 90-talet, James Bond Jr. <laughs> ja, det har du som Jag växte inte ja. upp med tv3 så jag missade. Ja, det gjorde inte jag heller, men uh, vad man har i mamma fast så lyckades man få säga ja, ja, ja. lite då och då. Mm. Jag, jag tyckte den var helt okej. Okay. Alltså jag gillar, gillar legmotivet till tv-serien. Bond, James Bond Jr. som väldigt Syn väldigt 90-tals. De var, de var duktiga på att göra legmotiv på den, den tiden. Kan man säga. Så legmotivet mm. var nu bättre än själva tv-serien. Det blev en säsong mellan 91 och 92. 64 avsnitt visar vi igen nu. Det heter James Bond som ung utan det är James Bonds brorson. Ja, kan jag se för. Han har tydligen en bror som heter James Bond han också. <laughs> <laughs> Jävla, ja Jag, jag, jag, jag tycker ja, det är så dumt. Ja. <laughs> och det har ju vissa, vissa skorkar från filmerna med som Dr. No och Goldfinger och Adjob. Odd, Odd Adjob, Odd ja. Och då upplever jag det. Ja, tydligen. <laughs> Förmodligen eller ja, Förmodligen så nämner de inte ens det Utan de är bara med för att det ska Vara lite James Bond referenser nej, Skulle jag gissa på Men ja Det var ju för barn, vilka barn vet om. Barn. Ja, precis nej det är, det, är inget <laughs> jag ser, det är inget jag ser Ja precis Sen inspirerade ju James Bond Mike Myers till att göra Austin Powers ju det, ju, det har ju Mike Myers själv sagt att det är ren kärlek till James Bond-filmerna. Mm. Eller framförallt You Only Live Twice. Det känns rätt mycket. man ser den så känns det mycket av referenserna i Austin Powers. För det ja, för... första, hans... första, jag skulle säga tre igen. är i jobbar. Mm. Nej, jag vet inte. Och äh, Mike Myers äh, Dr. Evil. Känns väldigt mycket som den filmen så blåföljd. Ja, men det kan ju stämma ja. mm. Och säger number 2 är ju en referens till Öskbålen nu. Han är ju den stora skurken i väskbålen. Ja, Felix ja. någonting. Han, men lappar för Ja, precis. Han kallas ju number 2 i Spektor. Men vad som jag är typ. Mm. Jag är ju uppväxt med Wäskbålen liksom. Så jag ser det många gånger. Men jag har försökt säga den ganska nyligen Men... Det är inte så lätt när man har en tvååring som löper en muck där hemma. Nej, nej. Jag tänkte säga att det är inte så lätt på grund av undervattenscenorna. För final, alltså action-final under vatten. Sen alltså ljudlöst. Ganska suvande alltså. alltså Okej, okay, vi kommer till <laughs> Men Max, varför tror du att det har blivit så många filmer? Det har ändå, det har ändå blivit 24 officiella ja. bundfilmer. För att alltid finns pojkar och pojkar har alltid velat läsa och titta på liksom hjältar och äventyr, action, vackra damer, häftiga bilar, prylar. Det är en perfekt mm. mix av allt det där som har återuppfinnits gång på gång och därför fortsätter du. Ja, det kan man Absolut. Jag skulle säga att liksom det, är, det är inga direkta uppföljare heller förutom de sen, fyra senaste, liksom. Det är, Nej. Inga, det är inga direkt som bygger på varandra Väldigt lösa Fristående Ja precis så, så heter det, ja, det Är det kan kanske bara Quantum of sådant som kan ses som en direkt uppföljare Ja men jag heter de andra två också Ja de tar hänsyn till det som hänt innan Fast de är ja. ganska fristående ändå Jo jo Men det gör de knappt i de andra filmerna liksom. För vi kan ju säga så här i, I hennes majestäts hemliga tjänst Där gifter sig Bond ju Mm men hon nämns knappt i de andra filmerna. Jag tror hon nämns i två Roger Moore-filmer efter det. Ja, hennes gravsten finns med. Jag lägger blommor på hennes grav. Det är väl två stycken Roger Moore-filmer som den nämns. Sen är det ju i Tid för hämnd med Timothy Dalton. Där nämner hon att han varit giftig tidigare. Ju. Ja. Men inte vad som har hänts eller någonting ju. Det en, en del av tjusningen, både också så att man inte vet så mycket om honom. den är mystisk. Ja. <laughs> Jag säger lite att de kanske förnyar eller alltså då, är att de det, då är liksom att de byter ut bonden. Ja. Eller är det någonting? Ja, ja. De Sen får vi inte glömma John Barry som vi snackade om in, uh, innan avsnittet. <laughs> som gör det här uh, häftiga levmotivet. Det är vi ganska maffigt för... Uh, 60 talet har hållit ganska länge också. Det är också en, så en röd tråd så nu spelar så alltså över honom och har liksom egna i alla filmerna så är det en ändå en röd tråd ju. just det här. Jag absolut håller på ett tema på en omedelbart igenkännande som hajen. <laughs> ja, <tament>. you okay, James? Where's your friend? Oh, he blew a fuse. 24 filmer. Vi kör en uh, topp fem. Mm. Från fem ner till ett. Uh, till plats. Ska skulle säga, you only live twice. För 1967. De tror att det är sista. Det så jag sa bra. Det finns väldigt uh, pinsamt. Alltså, det är då att vi måste ta upp med barn. Det åldras ju såklart. I uh, jo, jo. <laughs> Bilden på uh, svarta homosexuella... Kvinnor, allt möjligt Men just här Han ska förvandlas till Japan Det är ett jättekonstigt det är bara, Vad fan är detta? Ja det är ju ibland det dumma Men annars tycker jag det står så rätt bra Och vi har en väldigt bra Var den bästa Blåfeld Som är en av de starkaste skurkarna? Äh, Donald Presence ja. Som jag också gillar Men det är mm. bara för att jag har sett Halloween-filmer mm, Så har jag varit fästig igen. Din femte? Min femte är Moonraker. <laughs> Okej. Okay. Jag vet att den är väldigt... <laughs> James Bond in space! Precis. Men är liksom, det, är, det är en film som jag är någorlunda uppvuxen med. Det är liksom då när man var Star Wars-fantast. Liksom. Ja, precis. Det, det känns liksom, jag på den vågen lite ja. grann. Jag bara två år efter. Och sen just den här slut driden i den, i rummen liksom påminner lite om uh, råskbollen liksom som jag också är med så mm. det är väldigt tacky liksom skärmigt sätt ja, <laughs> ja, ja det är precis det. det är kanske inte den bästa bund så på det sättet utan det, det är mer skärmen och så lite där nostalgi att man gillar Star Wars och space och allting just då Jo, jo du kan köpa nostalgiska sjön. Du har sitt värde, det är med. Ja, nummer fyra, Max. Då ska vi nu vilja säga Goldfinger. Goldfinger. Tu, mm. ding, ding. Det är alla bitar föll på plats. Den liksom. perfekta mixen av allt. Samtidigt som såklart det är daterat på. oil och så. Men, ja. men jag återkommer till Men jag hade en charme, ganska klockren av dag. Mm, ja, det är också en, en av uh, få Bond-filmer jag är verkligen uppväxt med. En av, vi, en av få vi har haft på VVS hemma. Mm. Ja, ja helt okej. Helt okej. <laughs> uh, ja, absolut. Jag, jag skymfar lite den gången. Skymfar? <laughs> Min fyra är i tid för jämn. Du sticker åt hakan och räcker fram en Dalton. Yep. Timothy Dalton. Mm. Jag är lite, lite fascinationer Med hajar Och mycket för att den är så mörk Jag tycker det är liksom En av de mer spännande Bondfilmerna liksom, Där man faktiskt blir lite orolig Över vad som ska hända sen liksom. Ja ja. Det är lite av det mörker som senare kom i Daniel Craigs filmer Precis Men du uppskattar du inte av eh, nej, inte då, De andra fansen Andra då. Ja. Yeah. Nummer tre från vår Mr. Max Skyfall. Jo, oh. mm. Gandhi Crags tredje mm. kapitel. Jag kan väl avslöja att det var min tre också. Det ja, så! Vad trevligt. Jag oh, sunkade för engelska skull. Mm. Uh, um. Jo, men väl lyckad. Det blev passionerat även denna film, för Bond Ja, och så väldigt mörkt ändå. Också, liksom. Det kändes, kändes som en avslutning i en trilogi faktiskt. Du känner att Spectre var lite onödigt kanske? Ja, på sätt och vis. Som jag hade förstått det så skulle Skyfall vara Craig sista. Men det var kanske jag som hade läst fel och något sånt också. Så. Spectre funkar också som en avslutning. Ja, ja absolut. Alltså. men Detta kändes ändå som ja, men de hade kunnat avsluta där med värdighet liksom mm. inte som om då tar liksom Quantum of Solis, liksom när de avslutat där så hade det känts fel jag vet inte alltså, den sista scenen där det är fantastisk och liksom avrundar hela berättelsen som började i alltså, ska jag Skyfall eller... nej alltså Quantum of Solace ja, okay. för det liksom stänger de hela Vesperlund-storien snyggt sett i slutet. Han konfronterar hennes, han som bedrog henne och lurade henne. Uh, okay. Du menar så? Mm. Men ser om Skyfall betydde bättre än kvantum, så det här också funkat. Absolut. <laughs> och det, är ju, det är ju ganska mycket sådana referenser till de gamla filmerna som när han får se den gamla filmen eller gamla bilen. Och, alltså, det, det. Ja, för fan. Lite sådana här ja, kan man säga. Ja <laughs> Jättesnyggt. Ja, ja Jag gillar den faktiskt mm. Par skorki Javier Bardem också. Ja Det är en som jag Gillar ja, var... faktiskt <laughs> uh, Number two From Russia with love uh -huh. Koiners andra film ja, en, väldigt, en perfekt spionfilm Jag tänker Men inte riktigt kommit upp i samma Excentriska stil som de gjorde Till perfektion, kan man säga, Goldfinger Men jag gillar denna ännu bättre än Goldfinger fräs är Baudolbane bra skurkar Återkommer till. Okej. Okay. <laughs> okay. här Jag uh, inte så för mig. Ingen dålig bundfilm absolut inte, men mer uh, Axelryckning mm -hmm. Möjligtvis topp 10, men ja. Yeah. Jag slags släx med på tåg <laughs> mellan Bund och Red Grant. Ulla Rappers. <laughs> Nej, ja, det var så bra jag är jag inte för nämligen Skyfall. Ulla Rappers är inte där ut på sådana. Nej, absolut. Fast, det är en väldigt bra slagsmässe än alls. Absolut. Snög. Uh, det inte va? Våskbollen. Hmm. Ja, uh, ja, jag gillar den faktiskt. <laughs> mm. Den uh, gick, ja. den gick varm och husmännen röjde på varias. Hur liten snakkar vi då egentligen? 4, jag såg GoldenEye först och då var jag 10 typ. Sju, åtta. Ja, det var, det var rätt länge sedan. Alltså, lång tid som gick när jag såg de gamla. Det var TV3 och körde de typ på fredagkvällar typ år 2000. Ja, de, de, de var, typ. var ganska duktiga på att köra. Ja, så måste vara 15, 16 sådana så var det de gamla. Ja, vad fan. Det var ett par stycken. Diamantfeber fick jag låna på video. Men ja, bits and pieces <laughs> faktiskt dess. ja. ja. Ja, det är Oskbollen och Goldfinger Som jag tror vi Hade på väg oss där hemma själva Som vet jag, var man hemma hos Farmor och farfar, så farf, min farfar Var ju väldigt Bondbegeistrad han också Så han mm. hade ju några filmer där Så såg man Doktor No och dem där Istället typ, mm. så fort man var där mm. Men annars var det Goldfinger och Framförallt Oskbollen som Gick hemma hos mig jag, jag, jag gillar käarna i den filmen också. Jag vill bli lite, lite förälskad. Pirra lite. <laughs> ja, absolut. Innan man inser att uh, filmerna är typ 30 år gamla nästan. <laughs> <laughs> jag skyller då. Jag så, ja, fan, är en fan av hon Intenta nu. <laughs> <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> Sju och ett år, är jag så jag lite så. <här> Max, din uh, första plats. Jag gissar på att vi har samma här. Casino ja. Royale. Ja. Snacka <laughs> om comeback. Vi är lite uh, Craig Suckers, känns det som. Ja, det är min kille, det. Är <laughs> <laughs> Nej, för fan. Det var, det var ju uh, Martin Campbell som gjorde GoldenEye som uh, fick komma tillbaka i regissörstolen och Mm. återuppfinna en bond på något sätt. Yeah, okay. En bond från 00-talet. Yeah. Ja, det känns för det, det är verkligen upprättat. Lite mer realistiskt jag fått med Diana Det Ja, yeah, där de har de tagit så liksom. långt de kunde. Så för fan. <laughs> yeah. Jag gillar för... den ganska mycket när den kom, men jag har yeah, sett okay. i efterhand. Som, <laughs> alltså någon av CGI som gjorts. ja Jag, jag hatar den från uh, första stunden. <laughs> så, <laughs> ah, det, det, var, det kändes... Alltså, det, finns, det finns en del uh, dåliga böns. men en, uh, det var nästan en, ah, en slap in the face. Ja. Med tanke på uh, att den kom 2002 och var så dålig så tyckte jag... Ah. Ah, det finns många hemska... Så Svordomar man Säkert. kan komma på <laughs> Ja, den kommer inte tipsa om Nej, ja, men Casino Royale alltså, Ja, mästerverk Och jag gillar ju poker och sånt alltså, det, det, Ja, det är lite märkligt ja. För jag är totalt intresserad av kortspel Men jag tycker de pokerserierna är väldigt trollbindade <laughs> Ja, faktiskt Det är liksom Det är poker det är som bäst Mm, på livet kan död, säga? Också. Yeah. <laughs> Ja. Jag menar liksom verkligen när man bluffandet och allting liksom så alltså spela på andras kroppsspråk och allting. Det är liksom mm. det är ja, som sagt påkunnare som bäst. Alltså just, just uh -huh. att den är rå och liksom alltså det är ja, inte ja. här liksom, det är som som har stört mig på en liksom att det är väldigt så här, uh, vad ska man säga, arrogant alltså en, en jävla snubb kan man säga, de tidiga filmerna. No, Roger Moore? Det är det jag tänker att snubba som yeah, Ja, framförallt Roger Moore kan jag säga. Någon Conor kan ha lite så... En snubbigare. En eller arrogant, ja. Åt dig hållet, liksom. Mm. Här är han liksom... Känns som en riktig människa, liksom. Ja, ja absolut. Och sen väldigt, äh, känns det detsamma? Så, ja. Han blir ju kär för typ andra gången. Och det slutar <laughs> inte så var det denna gången heller. Och sen... Nej, och sen blir han den bond vi känner igen. Han blir cynisk och stiger yeah, av känslor och så. Ja, yeah, precis. Ja. Yeah. Lite lite kvinnofientlig, vill inte <laughs> alltså bli känslomässigt involverad. Precis. Alla människor. Yeah. Så det är en perfekt alltså, omstart. Och mm. ja. Perfekt filmskapande. Fantastiskt. Absolut, absolut. I don't think your uncle Harry would approve. He thinks I'm still a virgin. Yes, well. You get your clothes on. Jag ska ice cream. Men vi går igenom alla, alla bunds. Deras positiva och negativa sidor. Vi börjar med Sean Connery. Mm. Vad är det som är bra med Sean Connery? Han är charmig, han är karismatisk, han känns farlig. Och han kan leverera one-liners. Det har vi något som jag är ertemma på. Det är något som inte <laughs> ständigt återkommande i bondfilmen. Dåd så. Ja. Det, kan stå det är som uh, i åskbollen, det stör jag mig på. Alltså, för jag, jag har alltid tyckt att uh, see you later alligator låter så jävla fånigt. Och då ser jag utdraren sig i åskbollen. Uh, Och jag tycker, alltså, vad är helst. Aj! <laughs> Var detta häftigt på 60-talet? Absolut, det är tjockt. Det liksom later alligator. <laughs> Men visst, som alltså, Sean Connerys röst också liksom uh, det blir väl lite effeterad än vad jag gör det, men <laughs> så, Nej. Ja. Men ja, jag, jag bara tog tummen upp för kunder alltså, negativt, nej, det är väl det att Mannskris. han är daterad mansgrist. Ja, verkligen. Alltså. Men det är ju en produkt av sin tid så ja mm. Sen är han ju först och sätter standarden helt enkelt. Liksom. Ja, ja. Så han, han, han bara ju liksom inte Bräcka någon norm eller göra en egen grej liksom utan han bara är bond. Mm. Man vill kan ta George Lessonby då. Ja. Jag tycker han försöker imitera Sean Connery. Lite grann ja, Det kan man tänka sig. Han är ingen skådespelare och modell. Ja. ja precis. Ni um... Nej, precis, och riktigt säga rätt trög. Men ja. jag har hyfsat jobb då. Jag tycker han gör en bra imitation. av ja. alltså så. Men just för att han bara gör en film också så det blir det ja, att man glömmer bort honom. Just för att han gör en imitation av Könner. Så alltså. alltså han hade kanske utvecklats och blivit bättre och bättre. Men ja. för väl veta. Nej, ja, precis. Om vi tar Roger Moore då. Mm. Det är det som jag satt tidigare? Jag kan inte köpa honom som mördare. Nej. Han är ju pacifist, det är verkligen inte, Roger Moore Ett problem med våldet, så det blir ja, mer och mer som barnvänligt. Pajas. Ja, för jag tycker att alltså Roger Moore... i till pajas i Octopus, <laughs> över gränsen. <laughs> ja, för jag tycker att Roger Moore är lite mer... Alltså, det känns som han är nu lättare att närma sig till. liksom, alltså, att, liksom starta en samtal med en till exempel Sean Connor Han kanske ser lite mer farlig ut jämfört med Roger ja. Moore. Sen lite så, alltså, han gör ju en lite annorlunda bond. Believad aristokrat. Ja, men, jag, så jag, tänkte, jag, jag, jag tänkte liksom på uh, helgunet, Simon Templar, som han gör på 60-talet. Mm. Jag tycker hon påminner alltså, att han gör lite Simon Templar och sin James Bond istället. Mm -hmm. Väldigt charmig och allting sånt Men kanske ett samma tänker Jag på Roger Moore som mångsidig direkt Han har väl en person där som man kör Ja men det är, det är nog Därför jag tänker på Simon Templar ja. Men väldigt så charmig Och liksom Kanske inte tänker Våld i första hand liksom, Och som kanske då John Connor i ja. Lite mer Kanske mer försöker snacka sig ur situationer Ja, precis. Ja, Koppla lite. på skärmen och <laughs> ögonbrynet. <laughs> uh, ja, i alla fall. Uh. Dalton då? Mm. Ja, det var det länge sedan jag ser de filmen. Men jag gillar dem rätt bra. Han är ju liksom lite Daniel Craig innan Daniel Craig. Lite ja, ja. farlig och... Botar. Mörkare, visar känslor. Mm. Ja, lite mer... Uh, alltså han känns mer som en bitter. En... Uh, jag som har haft labbra. jävla. Som haft jävligt mycket motgångar typ. Och det har påverkat han liksom så att han är lite mer svartsyn. Nej, ja, är lite mer, uh, mer cynisk. Mm. Absolut. Men så var det då liksom att han, han gjorde en för mörk version för fansen så att... den tiden där för. Han är inte <laughs> för När precis? Han var ju för sin tid då i enkelt. Så vana vid Roger Moore så filmer kanske. Ja. Uh. Det var en ja, antingen, ja. Antingen, det, antingen Rumor eller kunder liksom, som var lite ledsamma filmer av och tagit ut det. Vara att det var en helomvändning som publiken inte hade bett om ja Men efter Day så var det fullt logiskt med helomvändning. <här> det behövdes nu då. Ja, jo, det kan jag nog hålla med om. Då tar vi Piers Brosnan. Mm. Han? Jag tycker han är en absolut bra bond. Ja. Alltså, väldigt eh, sympatisk. Jag börjar skämma och en känsla av fara. Ja, och kan ändå väl något uh, realistisk? Inte mm. typ på samma sätt som Craig och Dalton, utan mer att hamnar han i en knivig situation så kan han se lite bekymrad ut. Det tycker jag, liksom John Connery och må tappar lite. Liksom. Mm. Det känns framförallt Connery. Men liksom, hamnar han i en knivig situation så har han samma min spel som vanligt. Han sitter i Ja, är liksom visst en bra agent ska väl kunna dölja alltihopa men liksom när han inte behöver dölja det så känns det liksom ja, men, Du brist på mänskligheten. Ja, kanske det är Jag är kanske lite programmerad. Ja, men det kan man ju köpa. Alltså. Men sen då, det negativa är att filmerna förutom GoldenEye de suger ju fett. Relativt, mer eller mindre ska jag säga. Det finns några imponerande actionscenor, men annars nej. Ja, men det, att, kän det känns som action. att det bara ska imponera. Alltså, actionscenorna -scenor, action har ju inte, det känns inte som direkt någon poäng så, utan bara liksom drar ut på det. liksom mm. bara för att det ska det vara helt. större och bättre, verkligen. Ja, precis. Och till slut till Paradise Ja, yeah. <laughs> totalt. <laughs> Daniel Craig. Som vi har wow. hulat ett par gånger. Ja, det är... Inom honom <laughs> igen. Mest realistiska Bond, Eller realistiska människan. Ja, man köpte honom. Helt och ja, så han, han fick ju verkligen mig att börja gilla Bond igen. Ja, ja. Men jag eh, föredrar ju hans filmer framför de andra. Om man säger så. Ja, överlag ska jag säga det men sen blev det blev ju ett jävla ramaskrior för att han var ju inte blond eller han, var bl han var blond men han var ju inte mörkhårig. Och bo bondska mörk äh. var ju ju <laughs> han var för kort och ful eller Han var för rå. Han var liksom inte den här eh, han var inte den här utstrålningen alltså den här eh, överklass Nej Strå, Jag skulle inte alltså, hålla med om har... att han är ofarmy nej, nej absolut, absolut inte, inte. Alltså. Han är inte påklistrat farmig. Nej kan... <laughs> <laughs> kan, kan vara förut <laughs> ja, Jag köper liksom Bakgrunden som de bygger upp Framförallt i Skyfall liksom, Att han kommer lite utanför alltså, Prälllös, alltså. Ja precis alltså, Något som har påverkat han liksom, Längs uppväxten Liksom mm. Jag vill ha snyggt för till är... föräldrahemmet där och det blir förstört. Ja. Som beroende på nytt, ny ni Absolut. För de andra känns ju mer som att de kommer ju ovanför. Liksom överklassmänniskor och allihopa i stort sett. för fisförnöma. Nej, men alltså lite mer ute i hållet. Dolton är väl kanske lite mer... Soldat. Ja, precis. Och de andra jag rablar då liksom. Lägger ju lite mer för en överklass. Eller jag vet hur man uppför sig inom. Det. <laughs> <laughs> ja, precis. Jag är lite så. <laughs> ja. Men uh, topp tre bonds. Det är 2 och Jag fick säga Piers då. Piers Okej. Okay. Ja, jag kan hölla han högt också som filmerna sänker han. Så. <laughs> ja. Alltså Anders Wertz. Jag, jag tror Dalton. Ja. Vem skulle du ha som nummer två? Sean Connery. Samma. <laughs> ja, men, han, han är den första. Det är den Sean Connery, Eller den James Bond jag är uppväxt med. liksom, mm. jag har, liksom Under min uppväxt har jag sett så jättemånga morfilmer. Nej. Mm. Och de få som jag har sett har inte direkt tilltalat mig förutom då Moonraker. För att den ja, är vissa grejer som påminner om Moskpollen samt att Star Wars det uh var -huh. en stor hype. Då, ju. Ja, man är med Jule på stolen. Det är ett fans. Det är en häftig uh, Inledningsscenium Men uh, han hoppar ut från stupet och fäller ut i skärmen. Det är uh, spajolagd med. Ah, okay, jag tänkte det okej jag blanda ihop det. Får jag as-only? För jag tror att heter så. Nu får jag räkna med att jag var runt 10 <laughs> jag ser de här. det är det, här, ja. det då speciellt som ska tilltala rummen ja. Rymden. Ja, precis. Rymden. Hajar. Det är lite sådana ja. dumma grejer. Då tänker man inte på det konstnärliga. Liksom. Nej, nej. När man är tio. Till... <laughs> <laughs> kan ska tilltalas av det estetiska. Ja, ja. Om man gör det på rätt sätt. Bägligt på ett bättre sätt. <laughs> Skärmen kommer man nog att ja. nå. Vad var vi? N nummer ett. Det inför absoluta jämförbund. Ja, blev The Crackster. The Crackster, ja. Ja. jag var i samma. Alltså internet, alltså mycket konflikter. Ja. Det här var tråkigt. <laughs> you expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die! Skorkar, har du några favoriter då? Uh, har vi då blåfälld. Pleasant, there, framförall no? Framförallt då Donna Ja, yeah, absolut. Jag blev inte lika förtjust i Kristoff Waltz version. Spoiler. är Jag tycker uh, till Isabella som kanske mest känd som Kojak mm. gör väl en helt okej. Okay, uh, ja, yeah, absolut. I uh, hennes majestads hemliga tjänst. Men uh, där blev jag inte riktigt klok för uh, där blev det liksom så I förra filmen har jag ju träffat Donald presence Och så plötsligt så känner man inte igen varandra Nej just det. Ja, det, det, det, det, det, det, det Det hänger jag väl upp med på lite ja. På så sätt är det verkligen inte Direkt en uppföljare <laughs> Precis Sen jag gillar jag även Jaws Eller High-end <laughs> mm, Richard Keel Precis. Precis. Ja, Han är ikonisk från då, du Spion och Moonraker Ja Det är väl också en faktor till att jag gillar Moonraker för att han är med Ja, ja det Men jag, jag, jag, jag, jag stör mig dock på den svenska översättningen Liksom Jars är, Det är ju käkar ja. Och han har ju stålkärkar Var, Varför, varför döper han till Haien? Det är ju förmodligen för att Ja, Jaws", Själva filmen, ja, det är ju hajen Ja Ja, det är jättekonstigt. Ja, vi, vi kan ju inte förvirra folk, så vi måste döpa mm. Antihagen också. Ja, men hallå. Ja, det är Ja, jag svårt. med dem i övrigt. Jag gillar också ja, bl för framförallt Donna Pleasants. Så de är så Robert Shaw i From Russia With Love som spelar Red Grant, som är typ Bonds äh, jämlika. En slags äh, glöndarisk nördarmaskin. Som... Mm. Det var en tåg sedan om De ja, okay. sitter där och snackar Sen plötsligt bara har han uh, valt fel vin till fiskrätten Och det avslöjar honom Och då blir det en jävla fistfight på tåget Det är riktigt <laughs> fantastiskt <laughs> <laughs> ja, det är riktigt bra Robert Shaw, mest känd Quint i hajen Hej! Där ser man mm. uh, World well Job får vi inte glömma Nej, nah, han är kul <laughs> Det är väl Goldfingers henchman Harold Sakata Hawaiian Född mm -hmm. Silvermedaljör i London US ja, okay. 1948 I tyngdlufting faktiskt Lite häftigt mm. Men det är ju mest uh, hans hatt Som jag tyckte var häftigt Liksom, uh, liksom en, en egen grej mm. Hattan som kan döda folk mm. Lite löjligt i sig, men ändå. Ja, det är typ. <laughs> Och sen är äh, Christopher Lee, Mannen med på stolen Där kan jag inte säga så mycket för kommer jag kommer inte ihåg än, tyvärr. Mm. Äh, men jag tänkte på... Äh, Tre bröstvård. Ja, precis. <laughs> <laughs> det kommer jag ihåg. <laughs> Får man reda på varför? Nej, jag tror inte det. Ja. udda karaktärsdrag. För det är ju lite så, lite så typiskt på en att det ska vara nött. På stjärnskåkararna som är fel. Ja, precis. Som eh uh, ja, har ju sina R i huvudet fram till så uh, hemliga tjänsten och opererat sig. Uh, number two, jag kommer kommit på vad han heter just nu Felix i oskbollen. han har ju en lapp för ögat och så har vi då Ropers här, som blir skjuten någon kula i huvudet och han, han ingen, känner han ingen smärta ja just det och sen även äh, mm. i Badiem jag kommer inte ihåg vad hans karaktär heter mm. i Skyfall Hela hans käke är ju bortfraget Därför har han ju det här Ja, precis. Och det är jävligt häftigt gjort när han tar ut själva kyrkan <laughs> för att visa liksom <laughs> hans skador från den här s, uh, ja. förätande syran. eller vad fan det var. Starkt. Och det är han, gör, äh, han Ska man ta de fyra senaste med Craig så tycker jag nästan han är den häftigaste skåken där. Mm. Lichif, förutom att han gröt och blod och är bra på påk och så är han lite... Jag är bra på påk, har ingen superkraftig. Nej, <laughs> jag menar alltså, ju läsa hannas läsa mm. kroppsspråk och lura mm. andra. Liksom, ja. ja. Jag men, det är ändå liksom ganska lätt att glömma bort. Alltså, så. Mm. Ja, förutom få för stöd svenskar som känner igen Mats Mikkelsen. Liksom. Som jo. han har som eller att spelas av. Jag fattar i slutet att han är bara liksom en hantlaring av en större skogorganisation Ja. Yeah. Så att det trappas upp. Jag kan säga jag gillar inte den alls. Jag, alltså. jag tyckte det var liksom ett steg. Casino Royale var liksom verkligen ett steg åt rätt riktning och som Solis gick tillbaka lite, tyckte jag. Var det du överlevde? Ja, det blir liksom en nästan film för mig. Axelryckning. Alltså, liksom ja. Yeah. Jag skulle rekommendera att se den direkt efter att man har sett Real, för och Real. Ja, men det gjorde som. jag också. Ja. Mm. Wow. <laughs> <laughs> och sen uh, Skyfall gick på rätt riktning igen. nu. Yeah. Why can't my skydds be more like you? Because mm, then they'd be bad. Bondlåtar. Ja. Yeah. Håller en topp tre där? Mm så är toppen när nummer tre Goldfinger Shirley Bassey Goldfinger Finger. Arketypiska sting typiska liksom. brassa ja, på ja, så alltså. det kan jag verkligen hålla med om det är sätts. absolut håll själv. Uh, <laughs> jag var faktiskt så här Dills, Skyfall. Jag tyckte den var fuktansvärd eller inte ja, fuktansvärd alltså så, ja is så ja, innan innan vi såg filmen mm. sen när jag såg, liksom såg den i filmen alltså i den här typiska James Bond interåt Då det blev liksom fan det blev skitbröje mm. för jag liksom förstår inte hur mörk för, för jag tycker att den är att är väldigt djup på mörk och allting och det är ju filmen också ju yeah. därför blev därför Fast. blev den bra, ju. Mm. Så därför tycker jag att den tillhör i toppen. Så ja, nummer två. Thunderball, Tom Jones. Okej. Helt okej. Inte min favorit Tom Jones-låt. Nej. Det funkar. Is not an usual. Nej, men Helt okej, Absolut.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 Okej. Jag tyckte verkligen liksom så man kom verkligen med i det här nu jävlar, han ska vara Bond bli bra igen. Ja. Jag roter som där. Ja. Det fan fantastisk sekvens alltså känslorna jävligt snyggt gjort där allting med poko-temat och allting. Ja, Absolut. Splendid dom. <här> <Eller säger> man? <skratt> <skratt> eh, skulle då vilja slå ett slag för Another Way to Die med Jack White och Alicia Keys. Den fick jätte mycket skit alltså, när den kom. Utifrån mm. Quantum of Solace. <skratt> <skratt> ja, den, ja. Jag tyckte den var helt svängig. Ja, den är faktiskt bra också faktiskt. Vi har liksom klassiskt bond-låt samtidigt så de är lite piano och Rock. Typ, typisk Alicia Keys liksom. ja, men, jag möter Jack och, White det är precis som ja, jag för ja, men, jag tycker den svänger åt hårt faktiskt. jag gillar när de blandar in liksom det här typiska bond soundet med, alltså, och gör, gör det modernt liksom. mm. så ja, absolut jag kan hade vi gjort en to topp fem så hade han säkert varit med då. Ja, så vi kan kalla den en boblare vad gör du här? Looking for shells? No, I'm just looking. Har du äh, tre scener som du äh, värnar om? Eller några, några scener Alltså är du inledningen Inledning på Casino Royale här den parkour -scenen. Det är fantastiskt yeah. <laughs> Varje gång oh, oh, oh. så alltså, här Det känns ju så på riktigt också, och, ja. Ja, Det är det som är häftigt med en så att de, äh, de kan lyckas med det <laughs> Det är omöjliga nästan Ja. ja Väldigt kreativt mm. lite eh, grundad i samtiden Ja absolut Det, <laughs> Det var ju väldigt stort då Eller alltså, ja. upp, uppåtgående ja. Så absolut Jag skulle vilja säga första scenen i första filmen Jag man introduceras James Bond Väldigt snyggt Han visade hans ansikte och sånt Som plötsligt presenterade han sig för en kvinna Mr Mister... Bond James Bond till nånsin. Så hur, hur coolt ut som helst. <laughs> Så coolt som var som kunder jag kan säga. Ja verkligen. <laughs> det är intuf. Uh, ja, uh. ja absolut. Uh, jag tycker strit säger nu Vilken? <laughs> det är som du tycker i lång drag. finalen under vatten? Ja, yeah, jag tycker den är häftig. Alltså var liksom det här att Harpuner och skid. Ja, harpuner och liksom slös med kniv. Liksom. Man vet själv hur svårt det är att uh, liksom göra moves i vattnet. Liksom. Ja. Så det blir ju mycket att de bara brukar <laughs> Simplas sörgarna och Skär uh, av säljslängarna. Eller. Nej Jag tycker, jag tycker det är ja, ja. Nej, något min ämne. Uh, något som jag eh, måste. Äh, jag älskar Casino Royale. Torturscenen i Casino Royale när ä, Le Chiffre står och slår knuten på ä, James Bonds Royal. Royale. Nu ska hela världen veta att du inte skrattar på dig! Ej, fiffa. Det känns. Du <Metroid> <immature> gillar alltså ja, det. Ja, tjej och kan nu inte förstå liksom. jag tror alla killar som har sett den scenen alltså, där är nu ingen som bara sitter och liksom säger ha ha ha utan där är nu alla tar sig nu lite på kul liksom, och, liksom, och får lite fantomsmärta. Liksom. Känner uh, alltså, du det, det <laughs> Ja, det är så. Det är Det är Det sen. är så. Det är så. Det lite i av Det är så. Det är så. skrattar är så. kommentaren. Full av olika känslor <laughs> <laughs> ja, men då, man, man blev väl lite letare Att han liksom kan klämma sig Den ja. kommentaren Det är lite det <laughs> Om du är någon som ska kunna göra det så är det han <laughs> oh, Det gör så ont Varje gång jag ser den <laughs> Och sen, Som jag nämnde nämnt innan Pokerscenen Det är, är, är mästerligt Magnetiskt det är sådana scener man vill se När de visar påkor på tv Men det är väldigt när man får se dem <laughs> Precis uh, Men ja det är Inte samma hotfulla atmosfär Men Vi, vi kör uh, Har du topp tre kalkunfilmer. Alltså Moonraker har jag på Vad säger Okej Jag vet själv hur löjlig den är egentligen Så jag, jag, jag accepterar det Jo just det. Ja. Ja. Ja, jag kan ju hur kommer komma till det sen då. Eh, två. Jag håller med dig. Tre, min tre är i alla fall works not enough. Okej. Det då ballad. Vad var? Ja. Det var liksom man kommer hö Golden Eye liksom. Var liksom en bra barnfilm ju liksom och sen kommer igen och man blir besviken. Mm. Får man förvänta sig åtminstone lika bra? Ah det ska man inte. <laughs> <laughs> Nej. Det är inte jag, Vad kommer man ihåg? Octopus, egentligen. Jag vet att jag blev. <laughs> alltså, han ska filtrera en cirkus, klutset clown. Ja, nu har vi gått över gränserna. <laughs> så den. Ja. Okej. Okay. Men det är den, eller? Kan vi glömma att föra ja. bort? Körkonen börjar bli rätt trött, där, så man. går runt <laughs> halv <halvsover> sårvård till. <laughs> Okay. <laughs> ja, de Ja det var skåkan det då. Mr. Doe inte Mr. Kid. Ja, uh -huh. det är tröliga. Going går have a hell of folk. Uh, yeah. Ja, listan här. <laughs> uh, din. Uh, tomorrow Never Dies. Två. Mm. Är så jag så återigen en besvikelse. Jag tycker uh, jag, jag blandar nästan ihop både to, Tomorrow Never Dies och The world's not enough. Ja, så pass. Yeah. Då tror jag vi har samlat först. Där Så det är uh, tre av uh, Brosnans fyra bundfilmer. Mm. har jag med på Ja, <laughs> ja Det var bara Gåla, lyckades relativt bra. Han uh, var bra med den filmen. Uh, precis. Jag tror han fick ut en ärlig uh, chans. Så jag tänker inte hota uh, Brosnan för Utan jag, mm. är det är Intressant, det var tydligen Quentin Tarantino Som hade kommit med idén att de skulle göra om Casino Royale Men sen var han bortkickade och hela det. Ja, så. Alltså, ja fan Om han hade fått göra den, han hade gjort det med piers Brosnan Ja, fan Intressant mm. det okay. yeah. Lite märkligt för var en Bra bit av var femte redan då Det skulle vara typ Bonds början så Jag vet inte tänkte jag kan få ett tidigare. <laughs> ja, precis. Abraham, brösten ser uh, relativt ung ut för sin ålder, så alltså, ser trevlig ut för sin ålder liksom så. Yeah. They told me were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. Skulle man säga några? Alltså vi har alla krunder kronjuvelen från din andra dag nånsin såfär. Hur så Aj, aj, aj. Jag ser så fort en satsion. Ja, och till och med Bosnien blir jag ju lite så. Alltså, vad fan är det? Lite full i fan. Just det, det var med. Sen, ska vi fortsätta i Dianald och dig så tycker jag den här bilen. Kamoflafen liksom. Och sen jakten upp på isen liksom. Han hamnar på taket och använder jag tror att vända tillbaka igen Precis som att stolen inte är tillräckligt stark För att få hela bilen att vända, välta tillbaka Ja, ja Jag tycker ja, det var dumt Det är lite fräcksen Ja det ser jävligt häftigt ut Men jag säger, det är samtidigt jävligt <går> Jajamän, Ja Jajamän Men ja Visst <går> Sofa på en tsunami det, det ser inte häftigt ut Det ser bara dumt ut Ja det var riktigt illa Sen tycker jag säger liksom, mm. sen när han höjen träffar sin flickvän liksom nej vad fan alltså det är cheesy. Ja men jag, <laughs> nej, jag jag har på det det ser bara ser liksom väldigt så dumt ut. Alltså jag kan köpa att han liksom blir kär och alltså jag kan köpa själva konceptet att han blir kär och vänder sig men här är det liksom bara de de tittar lite på varandra alltså tar de varandra i och går iväg liksom och så en god helt plötsligt. Mm. Jag, ja, jag, nej, det är dumt alltså. Man kan tänka på en ä, väldigt fräckt stunt Är det man med jul på stjärna När han bilen i luften Och kör över ett gap liksom? Ja han flippar Bilen över ja. en brö eller, En, en i brö. Ja det är en ja. Väldigt ja. häftigt men punkteras effektivt Av en fruktansvärt fånig ljudeffekt <skratt> <skratt> Ett sånt där <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Han är <jag> inte behövt <skratt> jag gömmer Jag Har av Evil Evil? det finns massor sådana här konstiga så, som är oh, någon konstig anledning köper på. Urvitsal. Nej, det blev nästan lite upprörd Keeping the British hand up, sir. <laughs> men sen, alltså, Bond för mig egentligen. Jag har aldrig varit en jättestor Bond, fantast Även alltså om jag såg mycket på och sånt. Jag hade inte så jättemånga WS att välja mellan. så Jag tycker liksom, Bond har alltid liksom varit för match. Mm. Alltså, jag alltså, typ som, alltså just vad jag uppväxt med Sean Connery, men man manskris Det absolut. Så jag har liksom aldrig gillat jag. Alltså, väldigt pro women, men. <laughs> jag har aldrig gillat. Jag gillat liksom där. Ään, äh, äh, kö och äh, slå bröderna och, äh, och hållbar. Nästan vältar dem. Liksom. Nej, ja men absolut. Nej, men... det. Ja det verkar väl. Men visst, det alltså, vem vill inte vara Vansön som man så alltså, att alla tjejer vill ha han liksom. alltså, Vem vill inte vara en På syn samtidigt Nej precis, han bara, bara visar upp sig alltså. Oh James <laughs> ja, han bara, bara... Och om inte så går han på lite väl På stridet och eh, <laughs> Byr henne över <av> ja, <laughs> ja, ja, right. ja Ja Ja hur tror du framtiden ser ut för Bond? Om Craig är klar eller... Nej, är det är ju inte. är ingen som vet riktigt än? Nej. Han var ju väldigt Men, trött äh, på det precis efter spektrum. Tror, tror, tror du att du kommer liksom fortsätta på samma våg som äh, Craig har lyckats göra nu? Eller, ja. ja, så, så hårt är och det. realistiskt står fortfarande inne. Det blir väl lite liksom hur... Om det är någon ny som tar över liksom om... Det mm. rykte som Michael Fassbender Och det kan jag verkligen köpa ja. Så nu kan jag göra något Idriss är det bara så snäget som han fast den har inte Det är ju väldigt många som. Mm. <laughs> Men det kan vi komma till Sen är det lite av viksen, viksen, Vilken väg de väljer Med filmerna Om liksom, de kommer gå tillbaka mot det här Löjliga hållet som ja. är De kommer fortsätta På rätt väg <laughs> Vår rätt väg <är> <laughs> Ja, det är mycket det också. Ska vara rätt skådus för rätt sorts film. Ja. Jag, jag har några namn här som har nämnts med, mm. i samband med nästa bond. Vi har Aiden Turner. Mm. Irländsk skådis. var mm. dvärg i hobbit trilogin. Mm. <laughs> så jag har inte så jättemycket på han. Jack Houston. Ja. Släkt med Angelica Houston. Ja, är det så? Aktuell, aktuell med... Ben -Hur. ben Hur och ja. varit med på Boardwalk Empire. Absolut. Uh, Luke Evans spelar Bard i uh, hobbitfilmerna. filmerna Dracula Untold ska även vara Gaston i den nya... 48? Yeah. <laughs> <laughs> ja. Jag blev inte riktigt klok på det för han har inte riktigt den kroppsbyggnaden som Gaston Luke Evans ser liksom lite, alltså lite mer trevlig ut än vad Gaston, uh -huh. <laughs> Gaston Jag Tycker du att du tecknar det? Ja. Yeah. Ganska ut så. <laughs> <laughs> Nej, nah, men alltså, Gaston är ju lite så Man tycker han är alltså, väl väldigt stor, stark och repulsive mm -hmm. med utbjudande. Yeah, yeah. Det tycker jag inte Luke Evans är är blir spännande att se han ja. lyckas med det. Jag säga. Sen har vi ju Tom Hiddleston. Mm. Loki. Ja. Vi har Idris Elba som också var med i thor ja. Och det är där, där är du väldigt så spektakulärt. Jag kan inte snacka. Det blev väldigt speciellt om han får en roll där skulle Det, blir vi, det som skulle det bli Ghostbusters in... Gate. <laughs> jag tänker på att de det blev ett jävla spektakel när uh, Bond blir blond. Mm. Hur, hur kommer det att bli när han blir svart? Alltså blond och blond. Roger Moore var alltså, inte såhär. <laughs> Nej, jag tyckte att han är väl mer uh, brunett. <laughs> mm. <laughs> Nej. Brun, yes. uh, brun. Brun. Brun jag. skulle jag säga. Men sen är det ju så att han, en uh, alltså Fleming har ju gjort en beskrivning när Jens Brunt står i spegeln liksom. Och då har han sig själv som... Det är ju verkligen han själv med hans egen längd och mm. hårfärg och ögonfärg och allting. Och då blir man så... Ska man, ju, ska man verkligen ändra på det? Eller ska man liksom tänka att liksom, det, det är en fiktiv människa liksom. Det spelar ingen roll. Mm. Det funkar ju. alltså. blond brån funkar och skitbra ju. Och en uh, mörkhyad... Uh, Samuel Jackson. Yeah. Nick Fury. Nick Fury. En, en mörk. Nick Fury funkar. Han var ju vit från början. Mm. Så Och det så, är det så var... samma ikonisk amerikanska filmkaraktär. Nej, nah, precis. Så det är, det är där. Så det skulle ju lika bra kunna funka med mörk. Mm. Men samtidigt blir jag kanske liksom en helt annan. Då är jag kanske bättre att göra en spionfilm med Idris Elba som en helt annan agent mm. istället kanske. Jag vet inte. Så alltså man in ett helt nytt koncept då. Ja, det blir, ju, det blir ju typ att förnya det igen. Mm. Och det få får tid att göra det redan, jag vet inte. Mm. Jag tror att jag är så idrig, jag skulle säkert kunna göra en jävla bossbund. Alltså. Mm. Jag på en grej nu. Vi snackade om de sämsta filmerna. Jag glömde nämna. View to a Kill. Från 1985. Där Roger Moore började riktigt gammal ut. <laughs> Nästan 60. <laughs> så Grace Jones... Och skämts Ja Ga... Waken. Ja, just det. Grace ja. Jones som är, eller har varit gift med Dolph Lundgren. Ja, just det. <laughs> jävla ja. Ja. Ja. Jag vill bara flicka in det. Knullkar in en <laughs> På en nästa, bottom nästa, nästan bund. Mm. <laughs> Tom Harlow, du har så varit Ja Charlie Hannam mm. äh, ja. ja. Ja, från Sansa Wenaki. Ja. Blir det blir ju, han är ju verkligen, han har typ i vår ålder så känns det nästan reboot igen ju. De ska köra på henne. Ja, ja. För han är ju mycket yngre än uh, Daniel Craig. Ja, ja, absolut. Chris Hemsworth är ju också en aspirant och man Michael Fassbender. Ja, jag vill ha Fassbender. Men jag tycker alltså att uh, Fassbenders roll i, uh, i Glorious Bastards. Mm. Han är lite bra. Det är lite bra ja, en Ja, absolut. Ja spion. Det är <laughs> Ja men Jag känner att han, han, han kan ju bära upp faktiskt. Vad kan man säga om Bond? Jävla manskris. Vi <laughs> är contenta. Det är det vi tar med så här då. Ja. Ja. En jävla manskris som många ändå vill vara. Vissa delar kanske. Alltså just det här med att kunna lösa kniviga situationer. är agent. Leva ett dubbelliv. Äventyr, ja. expeditioner och <laughs> romanser det är klart. Ja, precis spännande det är alltid lockande. och eh, i 50 år gamla filmer kommer det saker som <laughs> känns lite ja. ofrär för idag lite tabu idag kan ja, ja. Mm. absolut men eh, finns folk kvar var väl lite så alltså var väl lite sådär. där och det var ju någon som var ju någon tanta som sa berättade att Första gången de träffades så är han gått fram till honom. Jag hoppas inte du är en flota så han är inte kysst henne typ. Ja, det var en svårig. Jag Ja så ja. <laughs> jo, det är tydligen... <laughs> Återkommande i böckerna så att det är som homofobisk och rasistisk. Lite sådär. Ja. Det är en del av tidshandeln. <laughs> ja, Så. Jag måste ta med en nypa salt. Man får se på det med genom samtida glasögon. Och det var väl mycket så... Alltså, ja, böckerna om James Bond var väl lite före sin tid. Det lite mer typiskt 60-tal. Mm. Och böckerna kom ju tidigt 50-tal. Så han var ju före sin tid där ju. Men de är ju väldigt daterade nu. Jo, jo. Så det är ändå rätt kul att säga att det ändå har skett en del förändringar på 50-år. Ja, absolut. Men det är 50-60 år till och med. Vi håller det essentiella skapat bort det ja. mest daterad. Men jag, jag tycker att det är bra att de har förnyat nu Daniel Craig, så jag hoppas att de fortsätter i den andan liksom att, så det blir liksom en äh, manscase. <laughs> nej precis, det var filmhästionens mest lyckade reboot för man säga. Av ett gammalt varumärke. Ja, det kan man väl säga. Det behövdes nog efter... Uh... Ja, det fanns inget alternativ efter just enliga bilar. Eller... Uh, alltså, nej, det, det var bara lyckligt. <laughs> Men uh, ska vi gå till våra tips? Låt oss. Jag ska vi ha tips om två bondrelaterade grejer. Den ena är en dokumentär från 2012, Everything or Nothing. Den uh, ja, täcker allt fram till typ Skyfall. Det var då den kom ungefär. Och uh, alla är med, förutom John Connery som har gått i pension. Så är länge. Väldigt väldigad dokumentär om James Bond-fenomenet. Mm. Och så vidare tips om. Uh, amerikanska podcasten James Bonding där det sitter två amerikaner och dissekerar film för film risar och rosa och på ett humoristiskt sätt väldigt roande ska man välja ett avsnitt att börja med ska en tipsa om Goldfinger-avsnittet där de två kvinnliga gäster som först som alla har sett Goldfinger innan de spelade in och som hatar den så det är mycket friktion och skatt. Ja. Helt kul. Everything or Nothing och James Bonding. Tack för mig, Alex. Tack Max. I detta avsnitt vill jag tipsa om trillorna Limitless från 2011. Eddie Mora, spelad av Bradley Cooper, är en författare med skrivkamp som en dag möter en gammal bekant. Denna bekant visar sig vara en dealare och bjuder på ett nytt pillar som förbättrar din hjärnkapacitet med flera hundra procent. Men när pillret slutar verka så är Eddie tillbaka till sitt gamla jag, om inte sämre. Plötsligt inser han att ju mer piller han tar ju fler blackouts får han och märker även farligare bieffekter. Han hamnar även i trubbel med en börshaj spelad av Robert Nero. Limitless är en spännande och smart thriller som genererade en mindre framgångsrik tv-serie. Jag rekommenderar den starkt eftersom, eftersom du kan se den flera gånger och hitta saker som du missat tidigare. Mm. Tack för mig. Tack för oss. Och som vanligt har ni synpunkter så gå in på vår hemsida filmtropolis.se eller maila oss på podcast Finns på Facebook, yep. Twitter, Instagram. Och allt det hittar ni på vår hemsida givetvis. Och fram tills nästa gång. Ge vissa vissa Get away from her, you bitch. Game over, man.